Thank right. you. Va prezenta cu celebre în fața voastră. va încerca cu dăluire să amintească de, de personaje și Inferno! Terminat! Atențiune dragi pasageri! Cei ce doresc ce să petreacă pe bun, ten, ten, să pofundească Va fi o atmosferă! Rumuri! U! U! U! U! U! U! U! U! U! U! U! Vai ce minunat! Uh. Mergeți cu noi, nu? Dați-mi voie să mă prezint. Numele meu e Brută! sunt capitanul navei! Și mâna cealaltă? Ole! Și cealaltă? Ole! Nu, nu face nimic, nu, poftiți, poftiți aici, nu bate, încă nu bate vântul, domnișoare. Ia te uit Nu amila, o lasă în pace pe Oliv. Oliv, Oliv, Oliv! Cine, cine ești? Cine ești și ce cauți pe nava mea? Sunt un pasager și merg în me Numele meu este papai. Cauzi? Numele meu e Pluto, sunt comandantul navei. <laughs> <laughs> Cei răi care mă atacă, eu le vin de hac Mușchii mei încep să crească Mâncă din spanac Hei, papai, papai, mai mainarul Pluto, Pluto, Pluto căpinanul Sau e pe uscat Seamănăt un vers de rață Fiindcă-i E fortul furtuni și uragane Nu-mi este frică Eu sunt veșnic liniștit uh -uh. Și trag mereu din pipă Hei, papai, papai Papai, papai mam papa am, am. Da sigur, sigur adică da nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, am nu, nu, Sigur nu, am. nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, Apoi! Oh stai, stai, stai, stai, stai, stai, ah, gata, gata, gata, l-am gasit! Hocus pocus preparatus, apare și dispare! Aha. Ah, pipa! <laughs> Ia să vedem dacă asta mai apare! Hocus pocus preparatus, <laughs> poftim biletul! Oh, ce nasty ah, ah, Ai bilet? Da, da, Ai bilet, da, da, da! Ei, la care ridicați flamura cu cap de mor, Rută Joe, spai mămărilor, va lua prizonieri! Asa, asa, asa, puneți-i în sursă și aruncați în fundul calei. Nu se poate, draga, eu am la bilet pentru nava de croazieră Blutonia <găgătări> Care gheoslâcul asta face parte din programul de divertisment oferit nouă călătorilor <gătări> Așa crestună-te, flețule, în lanțuri! Uh, ce o să se întâmple cu mine? Pe tine, frumoasa mea, te fac regina piratilor vei fi soția lui Bluto! <gătări> Vino vinoţ în fire, nu te lăsa. Pe papai, să-l aruncați în fundul calei și să-l schimbați pe o Nu, nu, stai, stai, stai. Înainte, înainte de a termina cu mine, vreau să vă împărţăşesc un secret care nu vreau să se piardă. Ce secret? Ce Mai aproape, veniţi mai aproape, hai, hai, hai! De ce s-a rămas așa muți? N-ați înțeles? Habar n-aveți de limbi străine. Vă traduc eu. La ghidigi da adică e vorba de secretul comorii. Hei, dezlegați-mă și am să mă duc la fața locului. Oh, ce bine e fără la Așa, mai departe. tili tili da adică... Ți-am luat pistolul! Ce? În traduceri libere, toată lumea... Măi ne-sut! Hai, hai, hai oh, papa, Bine, bine, bine, bine, bine, vă iert! Dar fiindcă v-ați purtat urât cu mine, ia, ia luați măturile alea de culo și faceți curățenie! Așa că... Gura! Că vreau să petrec și nu suport murdăria! Hai, hai, la treabă cu voi! Hai, la treabă! Hai, hai, hai! hai, hai, hai Marinari, ascultați comanda la mine, la picior, turn! Haideți, spălați puntea! Sus, ridicați puntea! Zâmbiți și dați drumul la glas incoșat, marinari pe vas! la, la! Hai, mişcaţi, mişcaţi, Hai să spălăm puntea! Sus, ridicaţi puntea, şi strişt! Chiar dacă nu are rost, din caşos marinarii la post, În sala de mașină, rupeți rândurile, mărți, întâi, întâi, întâi, întâi, întâi, întâi, te treceți-o și-o după voi, întâi. Așa, v-am încuiat. Acolo o să vă putrezească oasele. Hai gura, gura, gura! Și acum? Ulei, comoara mea, te invit la dans. A, ah, dar înainte de asta... Focus, focus, preparatus! E? Ia pe o widou! Stai puțin să vă ce scrie! Spălac! Oh, Din spanacul la cutie! E un pic de energie! Mm, mm, Olivia! Oh, Olivia! Așa! Așa! Cine dritmă? <laughs> eh, Oligioară! Oligioară! Tu ești dulcea mea comoară! <laughs>